«Ти закінчила технікум?» «Ні, інститут». «Аж інститут!» Спочатку не повірив, а потім навіть зітхнув і глянув на стьопочку, який стояв, наче салуб. «Це так гарно з одного боку, а з другого ніяк не завидують тобі». Чого ж здивувалася дівчина, вийднулася, і вийднулася на плечах її пахуча пшениця. А про це й говорити не хочеться, і на обличчі магазанника починає тінявитись удаване співчуття». «Говоріть!» – тихо наказала дівчина, і навіть у цьому єдиному слові вгадувався характер. Лісник оглянувся, прихилив голову до дівчини. «Тоді скажу по секрету, у нас не голова колгоспа, якийсь гаспид. Він пекельник не те, що людей. Сам себе зароганив роботою. От накладе на дівочі плечі волячу ношу. Та звітріє твоя краса». довірливе обличчя дівчини відразу ліг сутінок. А в зайшов смуток Але ви не крепко журіться Нарешті знайшов свого язика Хоч Хоча голова в нас і стовкучих Та люди не забидять вас І вовче. І так поглянув на батька Що той зрозумів своє чадо Що правда, то правда, погодився магазеник Та й цього наше поволеньки Вибивається в люди За хлібом і до хліба не їдуть тепер на базар А як тебе звати величати? Мирославою Григорівною Сердюк «Так от, Мирослава Григорівна, до думки залиш на осінні ночі, а зараз бери свої речі та й поїдемо. Може, і наш хліб не згірше вашого?» Мирослава притихла, гуйднула станом, потім рішуче сказала, «А може козак не без долі, а дівка не без щастя? Я зараз же прийду. Де ви будете?» Он бачить жовтим лубом укритий віз. «Він медом пахне. Це наш». Дівчина глянула на віз на коні і митнулася від магазаників. На її плечах здешили стіло беремок волосся. «Хоч сир помжний, як пшеницю», – сказав лісник, і лукаво повів однією бровою. «Агрономша, це не вчителька. Як вона тобі?» «Славна. Ви ж мені дайте трохи грошей». І покусував на батька, що цей шкабун нашкребе йому. «Гроші, гарна жінка та добрячі коні, то смерть!» У задумі, сказав магазинник, поліз рукою до кишені і глянув новітряки, які аж навшпиньки спиналися, пориваючись до неба. І в цей час він плечима почув на собі чийсь погляд. Оглянувшись, побачив вервелу лірника, котрий виносив із ярмаркового шарварку свої кудли, і заяложені навхрест почеплені торби, в яких не волився святий хліб. За облесілими повіками старця таврами викруглились насторожені вирла. «Чого тобі хребетто силий, що ти пасе своїми буркалами, чиюсь копійку чи душу?» – вернувся спиною до лірника. «А от поміж ярмарчан і дівчатку вививається зі своєю ношею, і на яких дощах, і на яких зорях воно виростало? І кому він повезе на своєму возі цю синю оку судьбу? м м їх Чому ви не повертаєтесь назад? Коли б у макотертість в було трохи більше лоїв, то міг би закрутити голову агрономши, та, здається, в нього на розум недорід. Правда, є в хлопців і сила, і хитрувата спритність, але зараз всюди більше розуму питають, бо епоха. Ти ж тільки не дуже потякай перед нею, більше очима та віями переди. Ця робота всім дівчатам подобається. Тихенько шепнув синові, що вже подзвонював біля воза Упрящю. Стьопочка щось буркнув і втупив поглядом Мирославу. Ось і я, довірливо посміхнулась дівчина. Сідай назад. Та не з на сад, пожартував лісник і хотів пособити їй вибратись на воза. Я сама війнула легким платячком і вмить опинилась на возі. Ще й ноженята спустила з полудапка. що то селянська дитина. З ярмаркової колотнечі повзвідряки виїхали в рожевий надвечірній сонцеграй, що м'яко тремтів над обважнілими нивами. Вони підіймали й підіймали з пагорбанах пагорб. На пагорб півсон житніх і пшеничних корогов. Навколо стояла така тиша, що чути було золотий дзвін